Hej Grabbar Min första klubb Var Walsall När mitt första proffskontrakt fick jag 1990 Med Crystal Palace Där spelade jag med spelare som Mark Bright Och Ian Wright Men jag bytte ganska tidigt till Southend United Där jag gjorde 18 mål på 31 matcher Och hjälpte dem från nedflyttning Från First Division jag ser säsongen då jag hjälpte Southland hålla sig kvar i First Division som en av mina bästa åstadkomster Jag äger Maverick Spirit Productions ett brittiskt tv-produktionsbolag och jag har även haft en roll i Basic Instinct 2 <laughs> Där var 10 poäng Vad heter denna blonda i Basic Instinct? Är det den? Ja, men det är tvåan <laughs> Men vad heter hon? Sharon Stone <laughs> Det är inte hon Nej som är svaret, alltså. <laughs> Fan, jag är lite sugen På att gissa på oss Det är 90. Nej, Vi går vidare till åtta poäng Asså. Lite svårt där kanske, kanske. Efter prestationen hos Southland Fick de större klubbarna upp ögonen för mig Och 93 såldes jag för 3 miljoner pund Till ett lag som kommer från Sherwoodskogens hemstad <laughs> Säljsumman blev rekord För Southland United som köpte mig för bara 150 000 pund sex månader tidigare Jörgen vad ah. oh, Fan, det var dåligt Jaha, ja det är klart Det är där okay. <laughs> Sätt den här Då är Gud förklarades <laughs> Jag fortsätter här då Jag gjorde totalt 50 mål på 71 matcher för den nya klubben Och efter att ha varit drivande I det laget som tog sig tillbaka till Premier League 1993 såg jag som en av de Största unga talangerna i fotbollsvärlden jag föddes förresten 1971 i England och då alltså 43 år idag. Han har gissat, så du kanske är på. Har du visat? Nej, han har Nej, på det. Ja, ja, men jag kanske visar på Sex jag. poäng. Liverpool köpte mig 1995 för den brittiska rekordsumman 8,5 miljoner pund. Där spenderade jag två år och bildade anfallspar med Robbie Fowler. Tillsammans sågs vi som ett av de bästa anfallsparen i Europa. Jag gjorde igenom... Dennis, Dennis. Yes. Jag, inte jag gjorde i genomsnitt mål i varannan match. Tre matcher i Englands landslag blev det mellan 94-98. Inget mål dock. Förresten, har ni vägarna förbi Torsby så kan ni hälsa Sven i så att han är skyldig med en bärs. Vad fan? Det är så klockrätt. Då tar vi fyra poäng. Det är så lätt, Svensson. Jag har ett hett temperament, vilket jag visade på sidan av planen då jag 1998 låg och bråkade med ett ankare. Den nyheten prydde löpsreden över hela England, men även i Sverige. Ande. Jag är så sval just nu. Jag vet inte vad jag är. Nej, <snar> <snar> jag, jag, jag, jag vet inte. <snar> ja, jag får ju höra två poäng. Jag är där nere hela tiden. Två poäng. Jag kallas för The Man. Det är 188 cm lång och delar förnamn med en regissör med efternamnet Kubrick. Ja, det är sportchefen på åtta första. då så jag jag gjorde en sång om den här killen i Coventry när vi så på mackan och den gick så här I'm the man, stand the man, call you call you more. Absolut. Oh. Stand call you more är också på sex Ja. ja. Stand, stand.